Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Al-Fatihullah Rahimahni Warahimahkumullah InsyaAllah kita Melanjutkan pembahasan kita Yang kita ambil dari kitab Situ Durar Di antara beberapa prinsip Yang disampaikan para ulama Yang merupakan Di antara perkara-perkara mendasar Yang mesti kita fahami Kita masih pada pembahasan Bab yang kedua Itu At-Tariqu Wahidun Bahawa Jalan itu hanya satu Itu maksudnya Jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu SWT Jalan yang akan menghasilkan Jannah Di Yawmul Qiyamah Kelak Adalah hanya satu Dan satu-satunya jalan itu adalah Dinul Islam itu ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir, kita setelah membaca atau setelah menyampaikan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan apa yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asyarat al-mustaqim Dengan menggambarkan Satu garis lurus Dan kemudian menjelaskan Di kanan-kirinya Beliau bawa, beliau gariskan garis-garis yang banyak Dan kemudian beliau mengatakan Tentang satu garis yang lurus Ini adalah jalan Allah Dan kemudian Ketika Beliau menggambarkan garis-garis yang banyak Di samping kanan kirinya Beliau mengatakan Hadis subul Ini adalah jalan-jalan Kemudian Di antara perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Beliau mengatakan Wahada li Wahada Li'annattariqah Al-Musilu ilallah Wahidun Yang dimikirkan Sungguhnya Jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya satu Wahuwa Ma ba'ata bi'i rasulah Rasulahu yaitu adalah jalan Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Para rasulnya Wa angzala bi'i kutubahu Dan Untuk menjelaskan jalan ini Allah telah turunkan Kitab-kitabnya Walayasiluilai ahadun ilamin hadi tarikh dan tidak seorang pun yang akan sampai kepada tujuan kecuali apabila menempuh jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin Fattar faturuk alihim masjuda walabuab alihim mukhlaqah. Dan seandainya manusia Dia menempuh setiap jalan Dan mengetuk setiap pintu Selain jalan yang satu tadi Maka semua jalan yang dia lalui Adalah jalan buntu Dan semua pintu yang dia ketuk Adalah pintu yang tertutup Illa min hadat tariq al-wahid Kecuali hanya melalui satu jalan yang dibentangkan Rasulullah Sallam. Fa'innaumut Tasilun Billa, karena jalan inilah yang akan menyambungkan kepada Allah, Mu'ssilun Ilah Allah, yang akan mengantarkan kepada Allah Taala, sehingga tidak ada jalan yang mengantarkan kepada Allah kecuali satu-satunya jalan yang diajarkan Rasulullah Sallam. Akan tapi kata beliau Syabdil Malik Walakin Kasratu Bunyatihi Akan tapi banyaknya liku-liku jalan ini <coughs> Membuat orang terkadang ragu Kemudian meninggalkan jalan tersebut Maka kata Ibn Al-Qaim Manistata lattariq Da'ufa masyuh Barang siap menganggap Jalan itu nampak jauh Barang siapa yang dia menganggap Jauhnya perjalanan dalam menempuh jalan yang benar ini Dia akan melemah Dari perkataan Al-Imam Ibn Masud ini eh, Dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini Maka beliau mengatakan Min kalami Ibn Al-Qayyim Dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim tersebut Natabayanu tariq Maka jelaslah bagi kita tentang jalan yang dimaksudkan, jalan mana yang mesti kita tempuh. Wanatabayan wa annal maksudah bittariq hauna huwa ruknuthani min arkanit taahir bata syadati anla ilaillallah. Dan jelas bagi kita bahwa maksud Jalan di sini adalah rukun kedua setelah rukun tauhid itu setelah rukun la ilaha illallah dan rukun kedua inilah yang dimaksudkan dengan syahadat Anna nahmah dan rasulullah rukun yang pertama la ilaha illallah mengajarkan kepada kita kewajiban untuk mentauhidkan Allah Taala, yang totalitas kita diperintahkan mempersembahkan seluruh amalan ubudiah kita hanya kepada Allah Swahahu Taala, dan wajibnya kita mengingkari semua sesembahan selain Allah Taala. Ini rukun yang pertama dari kalimat la ilaillallah. Rukun yang kedua. Pada syadat wa anna muhammadan Rasulullah bahwa Muhammad itu Adalah utusan Allah Maka ini kedua Yang menjelaskan bahwa satu-satunya Jalan Untuk mewujudkan terhid Yang akan mengantarkan Kepada Allah Yang akan menyampaikan kepada Allah Satu-satunya jalan Adalah jalan yang Diajarkan Rasulullah Salahullah A.S. itulah Dinul Islam dan selainnya merupakan kebatilan jalan yang tidak akan mengantarkan kepada Allah, jalan jalan yang tidak akan mengantarkan kepada jannahnya Allah Swt. Wahu ayyudan aruqnu sani min arkanil amal almutaqabbil dan syadat yang kedua ini pula. Kalau kita berbicara tentang amal yang diterima maka ini syarat kedua untuk diterimanya amal. Syarat pertama la ilaha ilallah wajibnya mengikhlaskan amal hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Syarat yang kedua adalah tajridul mutabaah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semata-mata ma me menjadikan mutaba'ahnya hanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dua rukun untuk diterimanya amal yaitu ikhlas dan ittiba tapi bukan ini yang sedang dijelaskan oleh beliau yakni sedang yang ingin beliau jelaskan dalam bab ini adalah yaitu bahawa satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, Lasul An bisa dail istidlal lihadil qaida al mashora. Sekarang ini. Aku tidak sedang ingin menjelaskan tentang kaidah yang sangat terkenal itu kaidah diterimanya amal. Li'annal ghayah min hadzal mabhas huwa bayanus sabil annabawiyah allati laysul ila Allah siwah. Tetapi tujuan penjelasan bab ini adalah menjelaskan tentang jalan yang akan mengantarkan kepada Allah satu-satunya jalan yang diajarkan Rasulullah Sallam bukan yang lainnya. Fainal jahla bitarik, karena ketidaktahuan kita tentang jalan ini, bahawa jalan ini satu-satunya yang akan mengantarkan kepada Allah dan kebodohan kita dan kebodohan tentang waafatihah penghalang-penghalangnya, bahawa ketika kita menempuh Jalan ini akan banyak bencana, akan banyak rintangan sehingga orang-orang yang mereka tidak memaminya bisa kemudian meninggalkan jalan tersebut. Wal maqsuud yujibu ta'ab al-katsir dan kebodohan tentang tujuan dalam menempuh jalan ini bahwa puncak tujuan ketika dia menempuh jalan ini adalah tercapainya Keridoan Allah Subhanahu SWT Sampainya dia Di puncak kenikmatannya itu jannah Maka ketidakfahaman Dal terhadap Jalan ini Terhadap pengalang-pengalangnya Kesulitan-kesulitannya Tujuan akhirnya Dia hanya akan capek belaka Dia tidak akan mendapatkan Faidah yang besar Ketika dia tidak tahu Tidak faham Tentang ketika jalan yang lurus tersebut. Kemudian beliau katakan di antaranya wa bayanu anna sabil wahidatun dan penjelasan tentang bahwa jalan ini adalah jalan satu-satunya la yajusu al-iftita' al-iftiati fiha ala Rasulullah Secara keseluruhan, walafarroku dan janganlah kalian berpecah belah. Waktu nikmat alaikum dan ingatlah tentang nikmat Allah Swt yang telah Allah berikan kepada kalian. Et kuntum aadaan, fa Allah fabei naqulubikum. Saat kalian dulu bermusuh musuhan. Lalu Allah satukan di antara hati kalian. Fasbahtum bi nikmati ikhwanan. Kemudian dengan nikmat iman kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ayat waqtasimu bi hablilil jami'an berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu taala. Ayat yang memerintahkan agar setiap muslim ini setiap kita semata-mata berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Dan jangan bercerai-berai. Larangan bercerai-berai datang setelah perintah untuk iktisam bihablillah. Tidak sebagaimana sebagian orang dia ketika berbicara tentang persatuan. Kemudian dia tidak mengindahkan tentang perintah ihtisam bihabillah. Akhirnya terjadinya persatuan adalah persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kalian lihat mereka nampak bersatu, tetapi hati mereka centang perenang. Hati mereka dalam keadaan bercerai-berai. Karena persatuan yang tidak tegak Di atas asas yang tak Sebagaimana seruan-seruan sebagian orang Di zaman kita Bersatu Dan bersatu Tetapi mereka tidak mengajarkan Apa asas persatuan Yang mesti Jadikan pengikat di antara mereka Sebagian mereka bahkan Bersatu dengan mengingkari akidat terhidat Bersatu dengan mengingkari sikap ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persatuan demikian ada persatuan ala Yahudi. Adapun persatuan yang diserukan oleh Allah dan diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persatuan yang tegak di atas ikhtisham bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah subhanahu wa taala. Dan ini Allah katakan ada kenikmatan Yang Allah berikan kepada ya Ini kaum muslimin Sebagaimana para sahabat Yang dulunya adaan Hidup bermusuhan Aus dan khusrat Di antara Firmat kehidupan para sahabat Yang mereka dulu bermusuhan -musuhan. Bahkan ratusan tahun mereka hidup Dalam keadaan bercerai berai Semangat isbiahnya Sangat tinggi Semakat sukuisme-nya sangat tinggi, sehingga peperangan menjadi bagian gaya hidup mereka. Sangat gampangnya tersulut untuk mereka saling membunuh, permusuhan di antara mereka. Dan ketika mereka mendapatkan pengajaran Islam, pengajaran iman, maka Allah jadikan hati mereka bersatu padu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Taala. Ekhwanan. Fasbah tu bini Ikhwanan. Kalimat Hablullah ditafsirkan di antaranya dari perkataan Ibn Mas'ud bahawa Hablullah adalah kita Allah. Sebagaimana perkataan Ibn Mas'ud, Inna hada sirat muhtadurun, tahduruhu sya'pin, yunadun. Ya Abdullah, halumah, hati serat liyasutu an sabillillah, fatazimu bi fa inna hablillahi hua kitab Berkata Ibn Mas'ud, radhiyallahu. Inna Innahada sirat Sesungguhnya jalan ini Ini jalan Islam Jalan yang diajarkan, yang diajarkan Rasulullah SAW Muhtadurun Tahduruhu syayatin Dihadiri oleh para syaitan Yang syaitan menyeru kepada Orang-orang yang sedang Berjalan di atas sirat Di atas jalan yang lurus Apa kata syaitan Ya Abdullah, haluma, wahamba Allah kusini. Hada sirat ini adalah jalan lihat Tuhan sambil Allah. Seruan syaitan ini dalam rangka untuk menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah Swt. Syaitan tidak ingin manusia menempuh Siratul Mustaqim Syaitan sudah bersumpah Serapah Di hadapan Allah SWT Bahawa Iblis Akan membelokkan manusia Dari jalan yang lurus Dan tidak ada cara syaitan Yang lebih Jitu Untuk bisa membelokkan manusia di serat al-mustaqim kecuali dengan mengajarkan bahwa jalan Allah itu tidak hanya satu jalan Allah itu banyak makanya ketika manusia sedang berjalan di atas serat al-mustaqim syaitan mengajak waihamballah lewat sini lewat sini inilah jalan Sehingga bukan hanya jalan itu Bisa lewat sini Dia tunjukkan berbagai macam Jalan-jalan percabangan Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wasiat ibnu Mas'ud Faktasimu bihablillah Berpegang teguhlah Dengan tali agama Allah ta'ala Fa'inna hablulaih wa kitabullah dan sesungguhnya Hablullah tali Allah itu adalah kitabullah yaitu Al Qur'anul Kerim. Ehwal dimillah asar ibnu Mas'ud ini mengajarkan kepada kita dua faidah. Faidah yang pertama adalah sirata wahidun bahwa jalan itu hanya satu tidak dua tidak tiga tidak banyak tidak berbilang jalan itu hanya satu dan satu-satunya jalan itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna dakhthafu fi shayatin bighayat at tafriqin nas min hawlihi dan jalan yang satu ini dikelilingi oleh syaitan dan syaitan tujuannya ingin memecah belah manusia dari jalan yang lurus ingin menceraiberikan manusia dari jalan yang lurus dan tidak ada cara syaitan syaitan tidak menemukan cara yang lebih jitu untuk memecah belah dari jalan Allah untuk mencari berikan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala walatajrusabilan ilatafrikim ahsan mendiai taadudihi tidak ada cara yang lebih jitu untuk membuat manusia tercari berikan dari jalan Allah kecuali dengan mengklaim dengan mendakwahkan Bahwa jalan itu banyak, bukan hanya satu. Oleh kerana itulah kata beliau, fakullo manrama ihamin nas an-nalhakalaysa majuran fisa wahidin wahidatin fa'in nama huasaypan. Oleh kerana itulah setiap orang yang mereka Menyampaikan pada mendakwahkan pada manusia Menggambarkan pada manusia Bahwa kebenaran itu tidak terbatas hanya pada satu jalan Bahwa kebenaran itu tidak hanya terbatas pada jalan Islam Bahwa kebenaran itu tidak hanya terbatas pada jalannya Ahlu Sunnah Yaitu jalannya Nabi dan para sahabat Maka orang yang mereka mendakwakan Seperti ini Fa innama huwa syaitan Maka dia adalah syaitan Sebagaimana syaitan Yang mendakwakan pada manusia Ya Abdullah Halumma Wehamballah kesenilah Hadat tarik Ini jalan Lewat sini Sehingga dia gambarkan Syaitan gambarkan Jalan itu tidak hanya satu Jalan itu banyak silakan lewat sini juga bisa Maka barang siapa Yang mereka mengatakan bahwa jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Jalan yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Bukan hanya Islam Bukan hanya jalannya Ahlu Sunnah Fa innama huwa syaitan Maka dia adalah syaitan Karena Allah telah menegaskan bahawa satu-satunya jalan Yang mengantarkan kepada Allah Dan kepada sorganya Allah Hanyalah jalan Islam Sirat mustaqim Jalan yang telah diajarkan Nabi Yang ditegaskan dengan ungkapan-ungkapan Al-Jama'ah Alaikum bisunnati Wasunnatilullah Fawrasidin al-Madiin Hanya satu Ini yang pertama Yang kedua Maka dikatakan dalam ayat kata beliau, "Famada batal al-haq di Tidak ada setelah al-haq kecuali kesatuan. Artinya al-haq itu hanya satu dan al-haq itu hanya Islam dan al-haq itu apa yang diajarkan Nabi yang mulia, Sallallahu Sallam. Selain itu adalah kebawilan. Selain itu adalah kalau jalan-jalan yang batil Tidak ada setelah kebenaran Kecuali semuanya merupakan Kesesatan Kebatilan Yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu Ini yang pertama Dari ungkapan Ibn Mas'ud Yang kedua Tafsir tentang Hablullah Ibn Mas'ud Dia mentafsirkan Hablullah yang wajib setiap kita setiap muslimin ayat tasimabi untuk berpegang teguh dengan tali Allah itu Ibnu Masud menjelaskan bahawa Hablullah itu adalah kitabullah Hablullah itu adalah asrat al mustaqim yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim dan beliau juga mengatakan Al-Sirat Al-Mustaqim Al-Ladhi Tarakan Ali Rasulullah Sallam Kitabullah Itulah Sirat Al-Mustaqim Yang Nabi tinggalkan kepada kita Atau yang Nabi wariskan kepada kita Jalan tersebut Alhamdulillah <tuh> Ada perkataan Ibu Duh Mas'ud Yang beliau menjelaskan Bahawa Hablullah wa siratal mustaqim adalah kitabullah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan pula bahwa siratal mustaqim adalah beliau dalam perkataannya menjelaskan hablullah dengan kitabullah. Tapi juga beliau menjelaskan dalam perkataan yang lainnya hablullah dengan ungkapan siratal mustaqim yaitu alladzi tarakana rasulahi Rasulullah sallallahu apa yang Nabi tinggalkan untuk kita Dan yang ditinggalkan Nabi kepada kita Alah kitab dan sunnah Dan ini maksudnya Beliau ingin menegaskan kepada kita Bahawa Kitab dan sunnah itu Dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan As-sunnah Untuk menjabarkan kitabullah Dan as-sunnah kedudukannya sama dengan Quran yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala dan keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan mengikuti Al-Quran dia wajib mengikuti As-Sunnah sehingga nabi pun Al sehingga Allah pun katakan wa mayutiir Rasulah faqad ata Allah barang siapa yang dia mentaati rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itulah ibnu Mas'ud ketika menjelaskan tentang orang-orang yang mereka bertato dilaknat oleh kitab Allah lalu diprotes oleh seorang wanita saya sudah membaca kitab Allah dari awal sampai akhir tidak ada Al-Quran melaknat orang yang bertato kata Ibn Nasud, ada kata dia enggak ada sesudah baca dari awal sampai akhir tidakkah anda baca dalam ayat ada kalimat wama'atakum rasulu fahuduhu wamanahakum anhu fantahu bukankah anda telah baca dalam ayat ada ayat yang bunyinya apapun yang Nabi datangkan maka ambil dan apapun yang Nabi larang maka tinggalkan. Di sini Ibn Mas'ud menjelaskan apa yang dilaknat oleh Nabi sama dengan dilaknat oleh Al Quran Al -Kiri. karena Al Quran memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau wadzalika Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakalul kitab wasunnah penjelasan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa siratal mustaqim adalah Al-Qur'an dan sunnah ini sebagaimana yang Nabi jelaskan kepada kita Bahawa Rasulullah sallallahu meninggalkan untuk kita semuanya Al-Kitab dan sunnah tarak taufikum ma intamastum bihi lan tablu ba'di abadan kitabullah wasunnati aku tinggalkan kepada kalian yang kalian selamanya tidak akan pernah tersesat sepeninggalku apa itu kitabullah wasunnati kitab allah dan sunnahku wadzalika aidan demikian juga kenapa keduanya merupakan hakikat serat al-mustaqim li'anna sunnata kakitabilah fi kawniha wahyan karena sunnah rasulullah salam adalah seperti kitab Allah dalam kedudukannya sebagai wahyu dalam keberadanya sebagai wahyu dua-duanya merupakan wahyu Allah Subhanahu Allah SWT Uti tulkitaba wamislahumaa. Aku diberikan oleh Allah kitab dan yang bersamanya, aku diberikan Allah Al Quran dan yang semisalnya yaitu as sunnah. Sehingga Al Quran wahyu Allah sebagaimana sunnah adalah wahyu Allah swt. Wa Demikian juga ketika Rasulullah SAW, atau kita Aisyah radilahha mengatakan tentang akhlak Nabi. Karena hulukul Quran adalah akhlak Nabi yaitu Al Quranul Kerim dan asunnah yang tidak bisa dipisahkan dengan kitab Allah. Karena asunnah kedudukannya merupakan penjelas. Terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaikal, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma Dan telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad az-zikr, Al yaitu Al-Qur'an litubayyana lin agar engkau jelaskan kepada manusia az-zikr tersebut ma luzila apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi menjelaskan Kitabullah Sehingga kedudukan As-Sunnah Menjelaskan Al-Quranul Kirim Sehingga Tidak mungkin dipisahkan Antara Al-Quran Dengan As-Sunnah Dan tidak akan jalan Orang Memegang Al-Quran Tanpa As-Sunnah Salat yang kita lakukan Haji yang kita lakukan Perincian puasa yang kita lakukan Kemudian wudu' yang kita lakukan Semua yang diperintahkan Al-Quran ini Tidak akan mungkin bisa kita wujudkan Kecuali dengan membawakan Atau dengan mengambil Penjelasan Yang Nabi jelaskan Dalam sunnah beliau Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah pula Ketika Nabi menjelaskan Ifraqul ummah bercerai-berainya umat ini menjadi berbagai macam firqah-firqah berbagai macam penyimpangan penyimpangan-penyimpangan maka Nabi ketika memberikan solusi apa yang mesti kita lakukan agar berpegang teguh dengan kitab Allah sunnahku ini Al-Quran dan sunnah dan surahnya para sahabat Nabi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang kita sampaikan dulu InsyaAllah kita lanjutkan Pada masa yang akan datang biadillah. Semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi